po më në mbështetje. Nuk është diçka që nuk më skuqë dozën. Faleminderit. Faleminderit. Do të vonojë shëditën me eh, nëse. Eh, Abderrahimi, më nisën të shaub menjëherë anën dai kapira. Jetash tu foto orange, realmente të aploj. Dhe pak argumente që janë merren në të rësi. Dhe veta Drahime ka kohuar pak në parë që që komplitet për fund të dhëshmërije në Shqipëri shëriatet duhet me rëtë në tërësi dhe jëtë me rëtë shemës gjëanë që kanë që jamë të lejuështë me t'ikur dhe mundaluat më fondët të të argument, më të jamë të lejuështë me t'ikur në nërë nërë në shëriatet me rëtë në tërësi shë që, që nuk ka kuftim kjo dhe nuk fisësh mu që a ka po të tërërinë për, për jamëjo dhe Nëse ka bërë tolerimit dhe më dine, përdejnë që janë argumentët shëriakit, përdejnë që ne kemi të nevojshme, ne mund të pranojmë ato. Kjo është e qështë. Sveqet jetër është, se me sot duke, dhe me dhëmë ti, vërtitështë në të staj që ka bërë tolerimit për të bërë shqipë. Pasikësh nuk ka bërë tolerimit dhe ne nuk bërë të për bër shirë, më po ne se të njëherë tolerimit për të bërë shqipë Nimë që ne mund të japim një grupi që apire për shmang një tjetër që është aq më i rrezikshëm, kjo është edhe yush, nuk është kufër. Dhe jo çdo rast nimë madhon kafia bashkupur, mund të jetë kufër, mund të jetë glandular, mund të jetë në yush, madje mund të jetë edhe detyrë. Mund të jetë edhe detyrë dhe kjo del në na fënit e çështës së dietës. Tani për sa i përket rukunit animit, eh abullati Ibn Abdurrahman ibn Hatam, inxhinieri i dietarëve të shekullit 13 nën tetë kampaninë e Shehjin, do t'i shkruhen dy llojesh. Do të thonë anim që jem në afër dhe anim që nuk jem në afër. Animi që jem në afër funksionon për raste kur ushmo, do të thonë, do të thonë, për raste kur është i ndaluar. Ndërsa për sa i përket animit që jep kafirët, kur u përfshihet që ka anim i ndaluar. Animit që jep kafirët kur e ket domozosh me diçka tjetër, sepse do të thonë, do të thonë, pun un plas për kushte domozshmërie, nësa durrahimi flen të kushte normale. Kjo që nuk flen thash argumenti i klasë për kushte normale, por raste të prijashtuara. Është një zot i superthem, nëse je në rrezik për jetën, lejo të hash me ngorsira. Më thotë Zot i më, po e kanë dalluar zoti kuran të hash të ngorsira. Do thën, Zoti e kanë dalluar në kushte normale, nësa në kushtet e domozshmërisë Allah e lakonat ka nëjuar të një qëka t'ilë. E dhe kjo ku të t'ilin ku t'lasim ne është identike. Ja për shema. Djetarën ton ka nëjuar që tu jepet kafireve dhe më dhënë ven qëtë marëm në kafiret gjithi, në kushe të mund dëshmërije, ku muslimanët nuk e darin të të undre kafireve, tu jepin pas unim kafireve. Qëtëjnë i Islam dhe pas unim kafireve, sepse rezikojë. Këllë yon në kushte domosdoshmërie, ose mod do bën jihad, gjithëta mos u janë pasuri. Por nëse e shohin vetë rrezikun, nuk e dalin sot, lejohet që të japin një pjesë të produkteve që janë pasurisë kryeqatira. Kjo ka bazën në sulet e biomedere të sa turseram. Sepërmendim që të djeshit të yertë za ta pambe, një pjesë të produkteve të medinë në të hadithësh me sanet të mirë, or pejgamberi vetë sallam, pastaj hoçi dorë, nëse të hyrni në negociatë me ta, sepëjgamberi nuk kush bën do negociatë për çka gjëre ndaluar. Na të ratë koj Jarmid Sverër, që qëtë dhe dioa unë qatë tjilte. Që të që të seshtë që të nuk e në shumërit, Qëtëranët, nuk e pan të arppyjshme e Ashtërth nështë juga qëtalë e desa, Pasrujë tonë, ka Mahawovaq a Fatërë کی ndër një pasrujo 28 Bu atë nuk fujasht vë adë absorja të ashtu, Ta në Bahawojet Të në janë më proced 37 Pasrujët se në shumërit të që që Nos e qëtamërit që që që gazë to mu të smërije Me Ola, do më thonë se roli në fillim fare lëgjë latine, do më thonë dëshiron me zor të quhesh çdo lloj dhënë pasurisë ndim. Me zor, më thonë? Me zor, do mëm detyrua me zor. Kjo s'është saktë. S'u të fash edhe kur pytyj, e çfarë më, më pyty dhënë pasurisë ndaj ty quhen ndim apo jo? Do të thonë po ja. kush më pyty. Ku të marr kontaktuje? A bash po ide. A bash du s'kon bash. A bash du s'kon, më bë po të flasësh, unë të kam rënë vonon. Është. Fash do të thonë që tregtia është e lejuar me fe. Edhe ai fortiblen me paratët tua mund të bëj kufër, mund të bëj gjitha, sepse ka leju Allahu onkron që kjo është lejuar. Edhe un kur të, të trajtohet që në fund të farat, sa trajtova nga aspekti ndimeshës fare, hiç. Kur thon sepse un po themi rast të të vash rastin e babait i cili është i paralizuar dhe i thotë djalit vet shkelle Kurani. Ndimesh kjo? Më thoni ndimesh apo jo? Kur i thotë dhe shkelle Kurani, është ndimesh. Ti është urdhër futboll kupr. Është ndimes? Nuk është ndimes. Shuqetar pse? Pse ngatron ti me këtë? Kjo është çështë tjetër, kjo është çështë tjetër. Po vazhdo të marrësh. Kjo që ti domosdosh të argumentele, do të jotë një. Jo, nuk ka lidhje me ndimin, kjo është çështë fare. Edhe ti, ti, ti ke menduar? Pa... Pa... Ti e ke shumë menduar, s'u sot veu, s'ka zhndim. Po është dyshëm mos më na shës. Po problemi është se ti do gjithsesi mendon ti son e kanë parë, edhe argumentet që ti ke sjell. Pa, a bashkë. A bashkë. 2 sekonda çikëti. Në lëmje çu jamu, gumu, gumu çu koy. Mrequlla. Përsa i përket asaj që është ndihmë, kjo rrodh parë, kjo, kjo quhet, do të po, thonë, kjo, kjo, kjo quhet përfaqësim. Pastaj apo është apo është ndihmë kjo lloj gjëje, kjo është pastaj diskutosh, kjo quhet cfsota. E kupton që mos cfsota, di shumë mirë ti ç'është cfsota. Cfsota do të diskutosh për gjëra të kota, e donë? Të shkhet Pavle. Cfsota është kishë, ku ti ozranet. A është? Kjo quhet bëje. Kjo quhet cfsota valla, sepse a është apo është di? Unë them po kjo është përfaqësim. Ti domodin në të vërtetë un do të fashë në vend fare domi që ai që, që gjykon në vend të popullit dhe dhe ai në të vërtetë ta ngarkon ty gjithë për të gjithë përgjegjësinë. Do të un gjykoja sepse ti më lejon, ti më dhe leje mot. Ti më dhe leje, ti në të vërtetë i jep leje ti që të thas në tatë, nuk të vërtetë. Nuk bota fjalë për për, për, për thjesht një për për ndimes. Upton se domodin mos mos mos mos e fut më bete ti ku duhet të më zor. Se e futë që në vend fare me zor më bete otë në mëso bië vdes. Se zonë kam pa atë dhe ti domodin ke më nduar, që ti nuk e ke kazu librin kam menduar domosuh un them që kjo nuk lejon fë, votosh sepse kjo është ndimes. E kupton? Ksu kam menduar ti dhe ke shkruajti gjithë argumente për ndimes. U them, hiç ka lidhë me ndimesën. S'ka lidhë fare ndimesa me diçka tjetër dhe u ta fash logjë e megjithatë po them që për votën si ka ndihmuar mu shojë këtu me fare. Edhe un kam si një shembull këtu, kam si një shembull këtu që do ta lexoj të, të shih. Pra po kumgulta çisht mekës. Edhe ti prap domthon, domun po devijon për, për saj. Ashtë, këtu do më të shqitë të kjo rasti, kam se një shembul imaginarë, edhe do të shirojë për të e që ti të mjebë i përgjigje, o a le të zëjtë, inshallah, a ka këta a le të zëjtë, më se të zëjtë. Ka ka, o. Ashtë. Këtë, gjeni në dhe. Le të bëjmë i krasin imaginarë, përfytirohë si ku më shri këtë mekës të shkonin dhe të kërkonin profetit së adhësëllën, këtë këtë këtë si vionë. Ne paria e Mekës i mi ndar në tre parti dhe kemi vendosur t'ia japim, t'ia lëm në dorë popullit të zgjedh kush do ta drejtojë Mekën dhe kush do dhe dhe të vendos ligjin ta. E kemi e kemi parë që dhe ju muslimanë keni vuajtur për vite me radhë, ndërsa që tani tuti nuk ka më diktatur, por mund zgjidhni ju vetë një nga ato tre parti për të drejtuar. 1, Partia e Lidhjes së OS, 2, Partia e Lidhjes së LAK, 3, Partia e Lidhjes së Menat. Jo për di ka ligjet, parimet dhe besimet e veta për jetën dhe do vendos ato ligje që mendon ajo si si si, si parti. Ligjet e inspiruara nga ihjuti, nga rihu i vetë. Për sa kohësh u fuqi. Për, për për për të gjithë janë dakord që ligjet e vendosin i vendosin vet njerëzit ose ihjuti, madh njerëz, njerëz domosht. Dhe këtë që po them tash, këto janë ligjet që ka treguar Allahu në Kur'an në Mekkë. Ligjet e tyre. Të të Prandaj të tre partitë kanë dëgjuar për disa pika. Adhurosh idhën e dëshirosh. Madje Allahu po dëshhe, mund ta adhurosh. Nuk të pengan njerëj, vetëm mosfolkish për këto tre partitë as për idhën që profetojnë. Siç ka thënë Ubeket, adhuroj Allahun shpirtën dhe mos na ditë na mundosh në në tre jetona. Ne kemi për tekstur Allah pjesën e vetë shoqëri. Prandaj Allahu, do të Allahu ka të drejtë vendos ligje vetëm në xhami dhe brenda shkollës tuaj, ndosë përjashtë jo. Kurse idhujt janë idhutan kanë ka të drejtë absolute të vendosin të përvendosin ligje kudo madje të ndërhyjnë tek pjesa e Allahut që ja kemi taktuar ne ndërsa Allah nuk i dha ta të takon të ndërhyjë tek pjesa e idhujve tan por bakti vendosim ne se kush është halal dhe kush është haram të ngordhura ne kemi bër halal ngëni gjakut të shëluar bigjozi është formë e drejtë fitimi Stije fazës formë drejt për njohjen e sadvës, nuk ka botë tjetër. Imoraliteti i bashkietëta është çështë personale, nuk ka dritë të ndryhëjë njëri në i po të. Ne këtu kemi gjithë populltarën, me dije që Allahu na ka urdhëruar për të bërë imoralitet. Vrasja e vajzave është çështë personale që përket vetë për tjerë. Zgjidhni vetë parti Mosharro, se ai që fiton merr pushtetin në bazë kësaj, të kësaj vaje të drejtuesit musliman. Atëherë, ata ta mbrojnë jashtë çarqë. Nuk ka Ate siminonimun simanto adozi te prodosëm një përqëte raportive. Eë. Eë. Kuara desnatë që punon diskutancë me drejtorin e zonës. Eë. Kushtova çardhën, çka atënin dhe shiwa. Eë. Pjesmaren propozime ku për shifrën e tij në tela, zakutshat sol që është nisoj që shumë të shumët shumë të shumët zahën. Kusën vë të të doja, që janë nga nga e shumët shumët sëra, të ketër përgjithje dha të në të kur kërkuan që të banë marveshime të një vitë avroni, Allah më dhe një vitë avroni, mba shumët e janë në zonët dhe të të të të kërkuan në povëtër që të banë marveshime e bërët e të lejës në na vëdhjitë. Mbani marveshja, Nuk cënojnë për shtetim të ue dhe ju nuk cënonim për shtetim të dore. Kjo është lijëdhimi dëmozdoqën i marveshën. Marveshë, gjithë tjetër të postë të pejamejë tjetër në ratësim tjetër. Pejamejë dhe Arisatër Samë ka për marveshën a prundimën me krejën të pisëve të kryshtera. Dhe e li ka marrë mbrojtje, gjëtë cilën e pohoj dhe Adurahimi për në barë. Tanikë, ata janë të akutat. Në çdo situatë shkutuam, ta do të thotë çdo pejgamber që ato janë ato që nuk ka bon me e bëri mëvon. Po nuk të të Muslimam, ka ashtu. Pejgamberi neçuratul selam ka qenë pashes i dhata zakisht bodon me pushtetin e tyre. Pejgamberi ston vërmove nuk ka përgjith. Nuk ka problem. Ibrahim i quaj muslimanën në çdo rast përgjegjës kur mbështetni katyshit të marr pushtetin. Nuk kusht tak. 1 minutë. Pa, më dhëmese, e e, e kufr, dhe, dhe, lehme se më për zgjitoh gi, Qomët namët të parënsh laqë qëndesh të ndisht të 컬러� reagë. Erë, dhe qoham cufor dhe që gë ato cufor I duke të, dhe, dhe më kommer së mu smet in самые milboabet A to kanske to soraوب të adhroj arrug o hy përslung Dhe fakteollez që gjërërdo në farën shumë, AM failed E përstaj përket trajektif për të thënë për këto përfitime që përmendën dhënshën, do thoj, puna shërua deru parë. Mosiman nuk mund të bëjë për, për, për... për, si për, për gjënje për atë që bën gatira. Për atë që bën gatira. Sigurisht që, që përveç nëse menon ti si puna tyre bën ti si puna tyre. Pra, nëse menon ti si puna tyre dhe përqenat për që bëhen aty. Sigurisht që përra mirë të mos të kushtojmë punë për gjënje për mënyrën se si ushtron një kryster, një udhëzues i kryster në pjesën e vet në një njështerëti islam, pushteti Gjithashtu, përsa i përket të rekti që i përmenda në trahtini? Në nërë shërënë, e nësë mund të ati së jokërës? Se? Përse pak të i këshku, men të rektime ta, ata ja përdojë në përgjëra për dam shmejë madhën që e marrë për Muslimatë, por duke qenë të Muslimon e ka në evojish me të rektimin, të menë të rektimi me kaktiret përmbana dhe dam, po ka dhe të dhe. Të anë i nevoje që kanë Muslimon e sh Ose ja më shkon të do bishme se sa danca dhe prandaj ne janë shetan. Veçse në këtë rast e ka lejuar shumeimani. Identifikohet në këtë rast tikur si përplaset dy dame dhe nuk mund shmanget të dyja, shmanget më i madh dhe në rast të kyçurri muslimani nuk bëhet përgjegjës për mënyrën se si veprojnë apo ushtrojnë pushtetin kafira. Kjo do të thotë atë çështje. Pra ajo është në mend, prop me dhe nuk është fundra me. Ta një të qërë që është një domozo shmërit. A jetin e në kushtë të domozo shmërit apo? Jo. <coughs> dhe pak jetin e në kushtë të domozo shmërit, sepse mungor shtetit i të qa. Duhet dini që, egzistenza një shtetit për njerësit është domozo shmërit. E shatë të bi indanë domozo shmërit në ty kategoritë. Domozo shmërit individuale, a i nije, të më dhe njëta, pasmëria, feja, nga, domozo shmërit kifa ije, që jatë el-vulajat ul-amme, el u shtetet e përgjithshme, muslimanët kanë të nevojshme që tjenë, do më dhëmë, në njëjën e shtetit. Dhe nuket në të shtetit islam, muslimanë janë në mardhënje, do më dhëmërije me shtetin e këzistuas këtu. Tani, njërë, do më dhëmë, janë dytë që janë, shtetit e këzistuas është me shtetet, është një e këzës. Në qohë se garojnë nga përdoftojnë dy për të marrë shtetës, të dyja janë të tëkshija janë një dë dëmë dhe dëmë Në qohë se janë barabarë të mushtetëm atë njërën ose si pas e në rritë në Abustëranë dhëtshije të në nështërën e, e në qohë se nuk janë barabarë të mushtetët e që është më pak dë dë e dëmë shumë së të që imë të marrës në të mundëshmurje përshmanë atë që është akonë dhe në, në, në r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 Po tonë mund të tregosh argumente fetare. Tregosh dhe shembuj për cilën ti jere dakord vet. Për shembull, për cilën ti jere dakord vet? Për shembull, për përfaqësim. Ti domethënë me votimin tonë ti po parnon që ai do të përfaqësoj ty në çdo lëveprime që bën. Ose për ndryshe, ose për ndryshe thuaj e a ti unë jam dakord që ti të vendosh ligjin e emërtim. Thuaj çu do të gjë? Po thotësh për Lëzmirë. Po thotësh për Lëzmirë, po i përgjigjesh ti aty. Ja lejon votimin po i përgjigjesh ti. Po gjesh se ti e thuat domethënë atij. Kjo di që është përste kjo? 2 sekunda Kjo di së të dhe mundës e është Kjo shemmulli kësaj është Si shemmulli i personi që le prodhon alkole Njërë zë mos e pinë alkole Unë kam zërën përgjësia Pa shë po thutë Ashtë po vepronë dhe i në vërtet Qur shemmulli? Qur shemmulli? Qur shemmulli? O, dhe, ma bëja allot Përse për këtë asaj A është në posë shkufer Kjo lu i gjeje Ti deshet të ndiejë çiflin e parë që rob tremisht dhe vendosin për këtu s'ka. Unë përsëri për këtë që nuk bash. Augustan që jam kujti ti. A vasha 2 sekonda, 2 sekonda. Gjetëmi gjetëm i gjoti vllai Mësmari. Gjetëmi gjetëm. Për sa për këtë sa, për sa për mendimin që kjo është ku un kam kam mendimin tim edhe ka dietar parazologji. Sot që mbështesin kullë mendimi till. Ka dietar, kupton? Nuk kam filll fjalë të rë për të llojë. Dhe i kam tekstet e ty këtu, treguo disa prej tyre domethënë, kupton? ti liên trgoj domdhëshi Mukhbili dhe dhe ai është dietari i Yemenit. Ka dhë të tër gjithashtu të cilët pon. Një përtythe Sheh Mukhbilit ta fash e ka bërë takdim të librit dhe ka pohuar çdo që i ndodhen ta. Gjithashtu ka dha fjalë vetën në disa libra ti, të tij që e ka thyrur at-tasweet. At-tasweeti është taguti. Por ne duhet të largojmë prej tij. A vasho vëllai muzemata tagutin do thotë që që është haram jo, të tagutit. Do të thotë të sweet tagut. Kurse kjo që ka thënë ai është shumë shumë herë më qartë, në të cilin ai thotë domethënë se mobili ka folur shumë lirë, po në çdo libër ai thotë kjo është tagut, kjo është tagut, kjo është tagut, ne duhet të largohemi me radhë, kjo është tagut. Dgjoj të tasuit انتخاب në në mirazi. O lavashave do të thosë qonda çiktu. Gjë 2 sekondë thjesht. Përse përse ai domethënëu po them që edhe aty ka treguar ai ai dietari tjetër ka thënë domethënë që nëse ai domethënë deputeti bën një ligjynafi çdo gjynaf që bën ai do ti hor tak me to thonë sepse kjo çështje është marrë kështu do me çamdurimi kanë kanë ndjenë mendim që të thotë askush u thonë jo nuk ksenë ashtu se thotë askush nuk ka dhjithi nuk, dhjithi hryjë, nuk ka çan hizb utahrir o këta janë dietar këta janë dietar vëllai musliman edhe sheh Abdul Karim Humedi gjithashtu është dietar thonë po po po po vetë thotë qartë fare bile këtë gjë thonë do po, kaqaj atë, jo që pasonë një presidenti. Po normalisht, sepse ti vlerson ata, kupton? Normalisht. Ti vlerson, ti vlerson dietarës. Ti vlerson dietarës. Ta bësh kufrit, subhanallahu. Po Allahu më siman, problemi jot që ndrohoj që ti e panove shumë bukur që nëse unë, nëse unë nuk e urdhroj, kam një shokun tim, se thënë prindi e urdhron. Një kam shokun tim, nuk i them të lutem them, "Skelc shikuan më këmb, po të lutem, u po ta kërkoj me urdhër." Edhe i shkonë skelc. Kupton? Ati më thënë mund të jetë një gjë që kjo është kufër, do kjo është çfarë, nuk ka nevojë. U thonë pastaj thotë më jepo po kthej me pandej. Domethënë, "Jo, valla, këtu ketë bën çështë privatësie." Ti po përfaqëson atë pothuajse ti, domethënë që unë përfaqësoj. Domethënë, ai po thotë, ai thotë ti unë përfaqësoj ti. Unë të përfaqësoj ti. Ti ja, nuk përfaqëson? Jo. Sepse po ti merr ty Edmond në 60 nuk inpakse ti thotë që ti po i çon me 200 tonë, kjo nuk është e vërtetë. Ai ta merr me zonë të smalla. Allah. Ai ta merr me zonë taksë. Allah. A vash do zgjoni këtu? Takson ai ta mer ta mer me dhunjësh që me të sepse nëse ti nuk e paguan ta shufishon. Nëse nuk e pagu më shumë vishimin të fut në burg. Dhe kjo quhet kjo quhet, domodin. Vazhdo. Ky quhet rast i krahut. Ky quhet rast i krahut. I krahash, thonë ja tak. Bash, bash. Të fut në burg sot pse pagove. Është ikrahimi fjalë. Fut në burg. Pse pagove. E para të shkuft për për të mos shkuar. S'të skuft për këtë gjë. Fare. Do të të nuskuft. Jo nuk vërtet. Jo, jo, në rastin vërdet... nëse i krahu lejohet ja, me ja, bukur normalisht. Në rastin e krahu lejohet me bukë. Mi mirë, po për për mosin e burg lejohet bashkupër? Po vëlla muslima, po që ai do të të fusin në burg. Burg dëjtat kanë vend dietarë të një për gjëra të cilat kanë kërcënim, për cilë lejohet i krahu, është burgu i gjatë, burgu i gjatë. S'i jotoni, është rrafje e tepërt ose vrasja ose gjë ndajshme këta. Fson? Doon kisha gjë të tepërt tregu, po smina. Atëherë. Pasë që është, në më dhën që shenë të arqeqështu të të t'atsa të siguracione Në fatë nuk të zhënon pusht që më shteshë dhënënsht shtetin të dhënën takësa, siguracione dhe tatinat Qës티�� në mundesh që, mështë rrësht të përshqparë e makibus Qdë se pështë siguracion shtetin, jesse me për marghe Këto parën shleti i përdorë për të bollu e të ndryshme kufrë Dhe kjo është e pa disëpështështë Nuk ka detyrim me forës Në qohë se mështetja e tyre do t'ishte kufrë Atëhere nuk lejojnë diçka në t'ilë vetëse në randë detyrimin me forës Detyrimin me forës është Nuk në të kërsunim për bramështje E, dhe përderi sa nuk ka kërtenim me vrakëtja, ma dhe nuk ka kërtenim me burkë me qofse nuk bejë makinës. Asë nuk të rajë kush, etë me gëmarë. Apsolutisht. Pse tani moshteri dhe t'ja për siguracionën dhe makinës? Pse tani moshteri dhe t'pagurë shtarimin dhuk anorë përshkak bejë të makinës? Dhe më dhe nuk ka të detyrimi forës. Për një mjësë minë, se e kam... Përbështëm është përflasë? Kjo është më shtetit që i gona shtetit, dhe shtetit i faktik është pretendon që është përfajson ty në, në përdorim në kësaj paraje, kjo është pa diskutus, në? Thotë ne, Thot, ne përfajsojnë që atim pavusit, që takta pavusit, ne i shfridzojnë dobi të ty rekshë në më rratë. Tani, se nuk është kumë për kjo? Dhe, për më, është shumë e qasë. Për diri ta, të thua që votimit është kumë për që ata përfaqësojnë dhe unë them se çamë noi ata nuk ka rëndësi ata nuk përfaqësojnë mund. Unë thjesht i kam votuar për shkak të një dëmtat në rrezik që është më i madh. Por përderisa ti thua që është kështu, atëherë rëndësi që është në rastin e takimeve të takimeve të taksave, ata përfaqësojnë ty në përdorim me të parën. Kryenlistet e, e, e shtetit. Dhe përderisa ti thua nuk vën kuprë të rastu, duhet bosh në tjetër. E në të bëmë të duhet bërë të bërë në të pjetëri, nuk ka asni fa ndryshimi, absolutishtë. Pjetër, qëshje që duhet të diskusaj, në vijim të qëshje që dhëmuzdhëshmëritë. Ne, në të shtetë, po këtë që ndohënë muslimonë, po nuk ka shtetë islam, janë mardënjë dhëmuzdhëshmëritë me qafia që ndohënë në të të. Sepse shteti, ku shteti ju islam është në të damë, dhe ne shohim se dy palë garojn për të marrë kushtetin. Të dyja janë dhomat muslimane. Muslimanët kanë ka, marrë një domosdoshmëri me kushtetin, pse sepse lirica e ka ndonjë shteti. Sigurinia e jetës, sa ndonjë shteti. Pastaj mbrojtja e tyre dhe shumë gjëra i kanë ndonjë shteti, kështu që to janë janë marrë një domosdoshmëri me ta, kjo është koncepti i domosdoshmërisë. Dhe në momentin ku përplasën dy dhomat dy grupe kërkojnë marim pushtetit, muslimanit preken për kjojnë damdhëve, se katë dërnë me ta, atër e shmanë një damdhë dhe përnën njërës, përnën mëtë voglin dhe shpangë mëtë madhin. Dhe pikër i shkjo është ajo për cilën flasën djetarës. Sikur se ka tham në të më të dhe më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të A i që i të të të mirën nga e keshja. Por i mendër, sot është a i që të gjithë gjithë me së gjithë mirëve. Dhe gjithë gjithë me së gjithë të qiave. Ibn Zemi, Rahimullahu ta'ala, sotë që të ashtu. Sotë në lidhje me e tashin e dëmën dhe të bina. Sotë për platë që më këtë me së gjithë mirëve, kur nuk mundë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe në të reja të marim më të madhën dhe lejojmë që të fungë me e vogla. Për planë të asot mund të jetë me dy së kshijat. Dhe në të reja të lejojmë që të fungë me e madhën dhe lejojmë që të shmangim ose pranër më të godhën për shmangurëm më të madhën. Të janë të në të njështë më të njështë, rahim e Allahu t'anë. Por se për këtë të feshtë dhëmës dhëmës dhëmës dhëmës dhëmës është më dëmshme që të humbas pasurinë e muslimanëve apo të vritet një musliman. Dënë zotërmëri shi këtu është përgjigje që të dëmi më i madh është që të vritet një musliman. Atërë e them, si e bëi them profetit sallallahu alejhi dhe selamu? Si panoi profeti sallallahu alejhi ther? Domthonë që të vritet muslimani pa marrë dëmën e dobit, a mos vallë ka rënë haram profeti sallallahu alejhi dhe selamu, sepse ju bëni vargj në këtë rast, përderisa i leojë të vritet ata edhe i nënësia edhe Sumejja radhiyallahu anhu A ka rën haram për vëllon selam apo ju jeni i njihni dëmë dobit më mirë se dëgojë Allahu subhanu Allah, ve dhe selem sepse ju nuk i shikojë dëmë dobit pas jush kurse ju po i shikoni dë se do më dobit sot do po pretendoni domoshem që është domosdoshmë i shikoj e ta fazë e shpargu ti valla ti jeni lugin kurse unë më lugin tjetër unë flas për gjendën gjendë e profetit selam Mek tregojë që gjendja jone është në gjashtë me gjendën e ti në Mek kurse ti mfleet mua bashkërimshë të islam Kuptoj se ne ston plasim prap bash në çështësh problem. Kupton të diskutojmë për çështën e ndimesë së mirat. Edhe unë nuk jam dakord që çdo ndimesh është kufër. Nuk e kam thënë të dhëgjoj dhe, dhe nuk e them, po e shpreh tekstualisht tashi domethë që mos mos luajë njerëmi fletëmia. Do thonë, do ta fash kjo çështje nuk ka lidhje me çështën e ndimesë. Megjithatë, unë të kërkoj tashin ti më flet për domozhshmëri. Kjo nuk quhet domozhshmëri. Tim po më shautë bim, u them dërguar ju Allahu sallallahu alejhi. Tim thonë që ajo është domozhshmëri, them unë vallai dergumi Allahu t'i jep dëm edhe do bitej më shumë se çdo kusht tjetër. Duku që pretendosin një vëdorë do bitej në të vërtetë, sepse ka leju i dërguar i Zotit. A çfarë çka leju i Zotit kur ai domodin ka planuar që të vritën ata sahab? Në nderuar, shikoj tash do të rreqoj një tekst që është shumë i përshtatshëm për gjendjen e ti në jetën sot. Filosofish domodin ne kemi rënë ato sepse mund të kemi domodin argumentet e dietarëve ose rregullt e dietarëve janë kish përdorur një. Përdorin ato jo në vendin e durrës dhe duke përdorur në vendin e jo vendin e dur, kandident duke i vjerë rregullore në fe. Nikjo si që domosdën ne sunetën e profetit ne marrim siç e ka siç ka vepruar ai. Çka ka vepruar në filan vend, bën dhe në filan vend. Çka çka thonë në në në filan kohën, ne them filan kohën. Po qjesë ne jemi këtu gjëna ç'do bëjmë ne. Po qjesë ne do krijojmë shtet. Kemë këtu shtetin e Islamit. Krijojmë një bisodish të Islamit. Ne diskutojmë bashëm në për çështën e si ka bërë profetit Mek, sepse kemi kaluar shumë etapa. Nëse kërë nejmë mekë, në të diskutujem atër nëse që ka profesor me dine, sepse nëse iminat në të tapë. Shërë t'i kërësoj, gjëndë dhe lojformë, kjo është. Kjo është dhe mund nga 3.000 letrëve. Kjo është nga 3.000 letrëve. Atërë, ka thënë si të kutubi Allah më shirovë dhe liber në vetë në njëjën e Koranit, në njëjën e Koranit, të ekshpikime a hitit të surës haqqë. Thotë mund të ishtuji optimiz të të Gjithashtu, dëshira e fortë për të përhapur davën dhe për të trejkuar që të përpiqen të tërheqin disa person, disa personalitete, duke i mbyhur sy çfillimisht kundrejt disa kërkesave të davës, kundës tyre personave, të, të, të, të personat, dhe cilat ata i mendojnë se nuk janë themelore dhe u shkojnë atë dhe u shkojnë këtyre personave nga mbrapa në disa çështje që i mos i largojnë davën dhe mos u bëjnë armish të saj. Gjithashtu mundi shtyjë që të përdorin disa metoda me për të tërë nuk përputhen me peshojën precize të davës, do as me menhejen drejt davës. Të gjithë këto, të gjithë këto ata e bën me qëllim që të triumfojë Davos por hapës sa më shpejt dhe e bën për të realizuar dobin e Davos. Por dobia e vërtet e Davos është tek qendrimi i saj i drejtë, pa devijuar shumë nga pak. Ndërsa rezultatet janë gaip, të cilin nuk e di kush veç Allahut. Për këtë arsye nuk lejohet që ftuesit të llogarisin rezultatet e kësaj davaje, por e kanë për të ditur që të heqin në tokë të qartë, precize dhe të lënë rezultatet tek ti qendrimi në dorë të Allahut çndrimit të drejtë në dorë të Allahut sepse ato në përmundim nuk kanë për të qenë vetëm së hajër. Ja dhe Kurani i nderuar na tregon se shejtani rrin në pushtit tek ëndrat e tyre, që deportojnë, që devem që të deportojë këtu aty në derën e princit Daus. E Olli i mëdhëruari ka mbrojtur profetët e tij dhe për këtë arsye shejtani nuk ka pasur mundësi që të deportojnë nga dëshirat e tyre natyral të davë atyre. Ndërsa ata që janë, ata që nuk janë të pagabueshëm, më vonë që nuk janë profet, kanë shumë nevojë të ruan shumë kjo. Kështek, dëzitina, fen, në në nga frikës të mos hyjë shejtani në lushteq nëstin ata duan ndihmën e Fëit dhe nga optimizmi për dobinë e Davit. Fjala dobinë e Davit duhet hyjë në fjalori i ftuesit të Davit sepse kjo fjalë është shkak për rrushkitje dhe port për ty shejtani, kur nuk ka mundësi të hyjë të hyjë atyre hy, hy në anën e dobis personale. Madje mund të kthehet kjo fjalë në një idhul, të cilin e adhurojnë ftuesit dhe harrojnë të saj të saj rrugën origjinale të Davit. Detyrë ftuesve është që të ecën drejt në rrugën e Davit përpiqen tashkina të, të, të, të, të përpiqen ta ndjekin ato në këtë formë, pa shikuar se çfarë rezultat mund, bin, mund bin pas taj, edhe të vinë, mund të vinë pastaj edhe sikur të duket të turëse në këtë rrugë ka rrezik për daut ë dhe për ata që mbartë vetë sepse rreziku i vetëm, për të cilin duhet të ruhen është rreziku i devijimit nga rruga e drejtë, për çdo për çfarë do të lëshkaku, qoftë ky devijim i vogël apo i madh. datë dy dâme, të cilat shërdati ka shkruar të download. Dhe të mos dëshmosën dy dâme, dhe njëri është më më i mhasu tatëtrë, shmanget dhami më i madh duke planuar më të vogël dhe kjo është shumë e çakt. Tani SNS tu, të parahet po tu nuk e dietare. Është një shkrimtar. E dyta dhe pallimi i profesionistë dietarë, profesionistë dietarë. 1 min, e 2 okay. okay. e... da, dhe më than, trajtimi i zamet e dobitën të formë, do më than, më duke cikur e qon njëriun në në përfundimin e atyre që nuk prenojnë arshuëstimin e dhe prave të zotët, që të hanë mutatëra. Në mund tjetë e... linje gabuar, sepse sen Allahu Subhanu Musa'ala i dhëmë vepët e ti më urësi. Ligjet e fejt e slama janë dhëmë për realizimin e dobive dobi dhe shmangin e dëmërë. Maksimalizimin e dobive dhe minimizimin e dëmërë. Dhe kjo është shumë e qarët. Dhe ga me e alësratu salam, gjatjet e së ti, është përpjegu që të maksimalizohen dobitur muslimanës dhe të përshmangin e dëmërë dhe përrejtyra. Edhe për sa i përket David, nuk është vërtet që pejgamberët e shoqërimson nuk shihen se do binë dam. E pse u thitë but njerëzët pejgamberët e shoqërimson? Mund të fik sashkur. Ka racik apo las, ka racik apo përgjithësisht u thitë but. Në minutë Davidi nisi thamë do bishmë për njerëzit. Përse pejgamberët për e për shoqërimson Allahu na thua urdhër veç pejgamberët e shoqërimson në Kur'an sot udhujo ila sabeel rabbike bil hikmeti wal mau'izati al hasana. Sono rugle zotit me urçi dhe me këshill të mirë. Përse te për kanë marrë Resulullah sa për çështjen e 11 vite, nuk thua që njerëzit thonë se Muhamedi alayhi salatu vesselam pret shokut e vet. Përse te për kanë marrë Resulullah sa po kishin hyrë banorët e Mekës në Islam, sa po të mos ishin të rinë në Islam dhe shemja e kafrë dhe do ta ndërtohej sipas themeleve të Ibrahimit dhe Habiit, sa i Buhari. Nuk e marrë para të gjithë mundë dobinë e dalës, se të rrinë fejt, edhe mund të përmjusën e njërën, mund të aki shkuftonit. Pra, jo sh nuk është vërte e vërtet që të jameni nuk e kamarë para para të dobinë e dalës. Po në të gjithë të më kohë, ka edhe një që abuzdojnë me të qështje, dhe nuk përtojnë të uhim, nuk përtojnë sunet, duke thëmë se kjo nuk është e dobishme, kjo është këshu, dhe � Pa nuk lejohet që përshka këta buzimin që bëjnë disat, ka lejnë në ekstremin tjetën. E vërdeta është në mesë dhe kjo është shumë i shartë. Unë besoj se jam shumë i shartë kur të demë se grupët cilat gërën të të mashtë poshtetin, janë dy dame, kur janë që atjera. Njërë e është me i damë shumë, tjetëri, njërë është dame me i masë, tjetërë është dame me i vogërë, dhe në rasë Djetarë të unë dhe jo të pranush më të bognin për shmangur më të madhe Dhe argumentet për të në shërjatë janë shumëta Dhe në gjithë argumentet të cilat Plasin për, për plasin e zanëve dhe mënyrën të cilë gjithën Dhe në gjithën të regojnë edhe për asë në fjarë për cilin ne po plasin Të regojnë shumë qakrëta është një regu i cilje që i pranushmë të djetarë dhe e pranushmë të djetarë dhe e pranushmë të djetarë Çi nëse përplanë dy dalë, dhe njëri është më i madh se tjetri, dhe mos njëri pa, kapëtron pastjetrin, muslimanët do të preken për njërin pastëter, atëherë deljohet që të zgjidhën më të voglin për shmangur më të madh. Në nëse luftojnë dy palë kandidatësh, muslimanët nuk kanë alternativë tjetër, do të preken për njërin për fytyrë, atëherë deljohet që të mbështesin njërin për fytyrë për shmangur më të rrezish. Pohtu nëse garojnë për mend votave, Dy falte të marrë pushtetin, e njëri është më rrezikshëm, kurse Pietri është më pak i dëmshëm për muslimanët. Lejohet që të zgjidhni atë që është më pak i dëmë, që është më më rrezikshëm, duke mbështetur apo duke votuar atë që është më, ëh, do të them, më, më afër muslimanëve apo që është më pak i dëmshëm për muslimanët. Por konkretisht ky çështje duhet të shqyrtohet në çdo rast. Se mundet për shembull që të jeni njësoj nëse ose janë muslimanë, nëse më nuk kapse të marrën pjesë. Para mund të josen të diferencuar, muslimanët vështresë në atë që është më pak i dëmshëm për të smangur atë që është akoma më radhish. Vazhdojmë ti. Po. Për Allah, mëso kuptojë ndonëmodhën e vaurë që biseda të këtër, më dobi, fjë dë dë dë dëmë dobi, dëmë dobi këtë, domethënë mosandre ne keni eksageruar shumë. Kton edhe sigurisht se the të të ti pretendoj joja që un, domethënë, e qulu bi adem ta'lil af'ali llah, kjo nuk është e, e saktë. Mund ta çojë, dhë, dhë, mund ta çojë, do ta përdorë një monedhë pa kene të kundërt. Dhe mua më duket se juçi përdorin shumë të demetopia, më duket sikur po thonin inshallah se si ka ditë demetopia, thonë edhe po wa kalojun në dorë të individi. Edhe janë burrë që shfatpër. Po ç'o duk, ç'o duk atëj, s'i po thotë tipo ta kthejnë një monedhë tjetër. Do duket më kë shumë kjo gjë. Vadir, kjo është saktë. S'e bëson kurrë. Asta marrun një. Po sonë domthonë këta me lafë, ftonë se, se realiteti është kundër. Jo, domthonë çdo gjë që e konsideron domosdoshmëri, kupton? Edhe në vetë nuk është domosdoshmëri. Edhe realiteti është një çdo realitet trunojse çdo domosdoshmëri. Pse? Sepse këtu ka shumë stiman, cilët nuk votojnë fare dhe nuk kanë mburr as lloj dami fare para. E dyta, ti pretendon që ne kemi dy dë të qëndjes që ska zgjidhje, unë them nuk është e vërtetë. Ne, dë ne kemi dy të qëndjes që ska zgjidhje, ne kemi zgjidhje 3, thotë rasti. Kur të gjinim në kur të gjin dhemi me vërtetë, me duhet po, të dije çka zgjidhje, kupton? Që pretendojnë ka zgjidhje tre, dhe zgjidhje tetë të Xhirreti. Mirpo, shumica xhallarëve këtu në Shqipëri nuk kuashkon ndërmend të llogje, sepse ata kanë ndëmundur vdesin këtu. Sepse me sa duke këtë tokë më sa duhet këtu në Shqipëri është më mirë se sa Mekka, këtu që doli profesi i në preh faj. Dhe paranoj tua leja tyre të gjithë, dhe aty më të butëve dhe më të qive Mekan. Kupton? Nëse ke mënduar në një të llogje, për ne ndaj se se ke menduar që t'ikim ndonjëherë, por ne fillojmë diskutojmë pastaj, do më dobi, do më dobi, do më dobi, domosdashmëria në gjuhën, unë kujt mund të fash. Po të kishte, po të ishte ç'është domosdashmëria, të kishte bërë dukuj Allahut mek. Kurse bëri, e ka bën vitë të gjitha me. Kush pretendon mës kësaj? Se ai do shikoj domë dobi në këtë rasti që rasti i tillë ka qenë kono për dosën, dhe se ka bërë, ai në të vërtetë ka pretenduar se Allahu i më dhurou, nuk e ka ditur domë dobin dhe kta po i vendos domë dobin kokën e tyrë. Pon Kjo është e për teta. Ta shikam të shkatërë e për thamë tu, shekë më këbili thotë të për qështë e në votimit. Allahu Malike, thotë për një shtetë, Allahu shkatërë e një shtetë, i cili do në dëshonë të shkatërë e gëtona, si shka shkatërë e mërë para burët tanë. Se të kështë thot, e thotë, se hihë do në hadit dole, hihë le ti fara dhe ta alena e tagut, ua hihë linë ti khabat. Se të kës edhe u thoto aqbahu min hadha men yudafe an aldalal wal kufr edhe me ndyrse ke ozh e icili e embron humin kufri, dhe kufrin dhe thotje esh vargj çka shoj por saka fjalen ha se me thotur por saka fjer bur ty parlament fa qulu la kitab wala sunna wala shima wala qabila an takhruj al marat tantakhab takhruj marat tantakheba eh? çrrot normalisht për çështën e daljes gruas nuk ka as libër as kuran as sunet as A zë të zakonit e njerëzve nuk nuk i pranojnë të gjithë dhe as fiset nuk e, e pranojnë që, që të dalë si gruaja që të votojë. Thonë ti thon më fare thotë që është balazë dhe kufër thotë. Nuk e lejnë këtë gjë që që, që gruja të dalë gruaja të votojë thotë. Thum mejeti men yudafi anha wiqul basavjeta që për të për të mbrojtur që lejon që të dalë gruaja për të votuar, të cilën shehu që me kufër këtu, e thotë, kjo është si haxhi. Çkohëz votores si haxhi. Nuk e di të të të të të vaojë. Është votores si më po haxhi. Po thonë? Sizë që bëjit bursh haxhi turkë vaje djici do të votosh. Që që do më dhënë, thotë që i më bidë me sështë, ja e juhe lë miskin, el haqqë au gjëbë Allah Azhë o gjëll, u hem të au gjëbë të demokratijet të të votije. Thotë haqqën e bërë dëtyrë Allah Azhë o gjëll, kërse ti bërë dëtyrë demokratijet të të gëtit. Edhe cilën e të vërdit është, dëmë dhënë, nërgjimi islami dhe akidit islama. Pasë i thotë, Kafar nga bitë demokratiës të agutije, ne kemi për kufrë demokratiës të agutije, edhe obeda bejnën e nga, bejnë e halë a daët o halë bëgda, është fajgjën dhe mednezën dhe mesaj, armisia dhe urejka. Duhë të gjithë pobëdhë e menit të pojë kufrën të të të, të pojë kufrën të të kufrën të. Pase këtë të punë fërë. të fare, qëkëm këm këpjitë. Megjithëse mos për e përtyesh pa vlefshmëri, e kupton? Jo bomba të fiksh për sonjerë, ja. thonë shpunë jot. Ka qjellu, domethënë është ka qjellu, ka qjellu, domethënë Allah, a basho vashë të, të, suite, të, vlamë, të ne. Të zakone ja. Pastaj ton bund fare, thotë. An nakfu bi hadha tasweet. Ne do te bim kufr ti tasweet. Ku i thon tasweet vllamosman? Ku i thon tasweet? An nakfu bi hadha tasweet, jeni te bim kufr futjes te votas aty, se bim kufr. Që për çfarë do të bëjmë kufër? Futbukur bëj për një haram, të bëjmë kufër, kufër bëhet pa kushtet. Kupton? Wallahi. Ne ndëjdeni këtë zgjedhje la go nga votimet. Ço është fereshë që mund vite t'rgohet ndëjës sepse domodin pretendon domodin që un kam si diçka që ka selësh kushton diktator domodin, e kam fut kot. Edhe kushtot edhe mendimin që ka njëri i ulës. Kuptonë? A bashohet kur flet se po flet për njerëz me cilësi domodin, wallahi, janë njerëz. A bashohet, a është të marrë unë? Të marrë unë? Ta më bërëdhin unë, Al, të, pra Al, vash, të e përshë abdukejnë Hamedin. A, pra të nuk të shërë? A, vash, trego që vlire ka, thë. Trego që vlire ka. Trego Al, që vlire ka. Ashtë, e hëmimi. Trego që vlire ka. Po, po. Kajnë shëmë. Ko vajorën, ma vaj? Atëherë. Vaj. <coughs> e... Ka shumë që do zjati? Apo e da? Ne të të vazhdojmë visejtën dhe, dhe në nësat i shkojmë po për më të shalla. Palim vë po vetë sepse disa mira ato që duan me shkolla së shkolla së të tjerë do. Jo, dizen punon, unë unë mendoj me të, sepse unë por shoh ndonjë që ma bënë, do të më lejosh ta të fjalë? Jo, jo, jo, nuk të argumente, vetëm do të flas për çështën e mbarimit ose mosmarrimit. Unë mendimi im është domethënë, thonë që ne nuk themi limit kohor, që drejtu dhe stop, sepse unë shoh që biseda jonë është, i thonë bisht aqime, domethënë është si thush shter. Ne konzilim për këtë do mënyrë rezultat, sepse unë i tregova argumentet, unë flas për të çka. Si për një pikë den 12. Ky flas për diçka tjetër. 35 minuta apo? 45. 35 minuta kohë. Është. Disa ditë është thosha. Dijen sigoush problemi, apo ashtu, kishkollë di më pas akismën. Problemi që don këtu vëlla, unë po them me shoftë shtër bisedën sepse unë nuk është e shaj e para që diskutoj me ti vëllai Musliman. Ne kemi diskutuar bashk për një çështje që ka qen shumë herë më e qartë kjo, dhe ti nuk e ke pranuar atë kam treguar avash se 2 sekonda thotëm ta marrësh çikunë ti nuk do të kishe hyrë këtu mohabet pa vash 2 sekonda inse pse pretenduat pretendot po avash e imja ti jo, ta leje, leje, tani utmor leje <hë>, po ti unë mor leje po mos e di po të hap po të tani ka rutullimi i togës nuk po të të rutullimi i togës po të tregoj që unë të tregova i xmau në umet ndu dy çështje edhe ti se pranove boshë mu ka dhën Beiron i cili ishte një gjeograf filozof që ka vënë vizën 440 ka lidhe me me fen Morat e si mua të s'argumentoj që ku po e di mendimin e ti. Kupton kurse mund të asim thuat ti që ti je tek fis, se ti je me mendime shek mungbilit, sheq burgimit, e ke thënë ola no, mëse mund të haj turu ktha jot, po ta. Kjo do të thotë. Kjo do të thonë më. Po, ju ke thënë tu. Nëse ne ju gjinë bën brapë vetën, shoh, bën vetëm gjujt. Ktu jo. A janë gënjeshtra? Po, po. Me vërtet gënjeshtra ti je dëshmitar për këtë lloj gjëje? Po, po, gënjeshtra. Me hallo të shpër. Tur gënjeshtra. Zgjinin e kujtëgat. Tani çfarë? Të mbarojmë çështën tjetër. Sigurisht, do të lend deri në 12, deri në 13 tani. A do rënë? Do të korrë domuni. Deri në 12, pas 13-ës. O vëllezë, mund të jesh më të shpejt. Pas mëngjesit, kushtojmë ndaj. Unë thëj se ka ndjerës panatik, pra sheh fillon kohë. Po është puna e tyre. Është puna e tyre. Po është puna e tyre. Mund të jesh më të shpejt. Pas 13-ës në Sanioni. Në të, të që gjithë gjithë, nëse së dore në e dhe të që gjithë. Në të pjëllënë kohë në në në metë në në? Po, të shikëllojë dhe. Po. Përsa i buket në shqis të rotullimit, arsua përse nuk e pranojë nërës se eshtë në kundështimë me një astuaritetin njërës një sotë potërishë. Në nuk duhet të elohen të, është jesh kjo arsua. Në në në janë një më një shenja që të regëndë se Unë nuk duhet përqyje me të debat, nuk se sejme për qëshje tjetë, dhe me qënë të t'i hyre, dhe më sa shkaj gjahë. Dhe në t'pundë, normalishtë, dhe më thënë që disa argumendi që janë zonë nije, të qojnë në përkundimin që toga është statike, janë zonë nije, nuk e ajedhe, nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk Çdoqëllallahu aleh tani kanë të çështja e yol Argumentet janë mbi shit në qbillë Argumentet dëshmojnë se ju çdo ratë do të ngushëpër Sepse me përmend mjaft argumente të tjera pranoj që ndihmesa mështetja e kafirave jo çdo ratë të shkuq e popullu çfarë çfarë do të korrë Po ju çse votimin këtu po fshihet pavarësisht se nuk e pranon domoshta pa ajo po fshihet thonë ju për, për mua që tin bën çu do pranoj, ndonë do të thellohesh në kalimin e kohës. Allahu do të thelloft. E Allahu do të thelloft. Ëh, por mund të përmendem dieta të tjera, secilat të lejohen dhe janë më ditës së sheh Nusmili. Sheh Al-Bani rahimehullah. E kanë lejuar studim për kaqë kandidatë kryëter. Asa kanë lejuar diçka të tillë. Sheh Nuzeimin, rahimehullah ta'ala, e lejon diçka të tillë. Po ka shumë dieta të tjera, përmes otë dieta të kohës secilat e pranojn dhe e lejon diçka të tillë. Kjo kjo punon shumë qartë. Pe gamia alayhissalam. Qadha shiu te pastruesa e dathan. Dhe çfarë të fikish në fond për të? Kujt? E dathan. E dathan mundi. Ëh. Dhe dhënia e pastruesës çfarë është? Sepse aturajin nuk pranon të ta çonte di, pak më parë. Dhënia e pastruesës në dietar është 7 punje për çafidhje. 7 punje do të thotë forcim. Dhe, dhe përshamu, kër shkëmbehen robërit, kër jepet pasurim kapirave për shqyrimi në robërve, djetarën që kanë është përshpilëtuar, si El Aizib një aftës salamet e të tjerë. Dhe në dhëllë e pasurim të është të kujë e për ta. Por shqyrimi e robërve është, është një interes. Në që në tërra, si jepet për parti shqyrimi të robërve, edhe pse përbënd të kujë e në në të përsin për ta. Kjo është lima, kjo është fshterit, kjo është forcimi. Ktoja janë shqetësimet që kanë përmendur në dielltarin e toën dhe ato janë janë më se të qarta. Hipotermia rahmu rahmu Allahu Taala. Falt kështu. që jo është një qështë që e tira ndryshon me, me, me ndryshime në jetët e njësë, në të njësëna së njëmëve të gjëre. Në qoftë të përshemu një zulumqar kërkon nga një person pasurit. Dhe ndryhyrë me syre një tjetër për të shmangu zulumit për këti personit. Dhe ndryhyrë që ti marë gjusëmë në pasurit përshemu jodë gjithë. Një pjesë pasurit dhe jodë gjithë. Në i rrës të tilë, në qofë se e bënd për shpëtuar një pjetë për pasurit të njëri të dëmtuar, kjo është e ishna. E në të diska tilë e bënd për të ndihmuar zullumqarën që të marë pasurit, për të mështetë zullumqarën, kjo është harëmë të. Kërë që këtu hynë e të regullit jeti që, që, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e mon me arme, me shumë me një monë me ardhë, me strategije këshume razhë, me qëdhim që të shmangërës një armit që është me rezikëshume, këshë së njëmi mirë, dhe që pranushme. E në qohë se pje një monë që këtë të përcohës, dhe të këtë të ushtrojë i dhebërat e këtërës, këpallushim është ndaluar. I më të mija në vijim të të të të shumë, por thot, këtu, dhe, thot, thot, përgjire, ka të të të të të të të të të të të të të Dhe jo anë parë vetëm të mira, do të shohin anën e dëmave. Po diu te mia. Edhe pse këto të <coughs> mira mund të përbëjnë dëmë shumë të madh, dhe ka njerëz që shohin vetëm anën e dëmave, dhe janë partisë që është e dëmave dhe harrojnë të mira më të mëdha, të cilat mund humbin për shkak të këtyre dëmëve. Përse nuk ka që çndrojnë më? Shikoj të dyja. Por dhe më thanë edhe për kërtyrës cilët që ndrëjnë mes tësë ka që nuk arri i ndotës, të bëjnë dalimi së si shduhet. Të njohin të amon së si shduhet saftin e damit dhe të dobi. Ose ndoshtë e dalon në shkaptilë, po nuk gjenë një e që të ndihmojt për realizimin e i dobinja apo përshmangin e damit. Par në e dhe të përmendëm një hadijës, më nuk di që kërë hadijës jetë i sahtë, do të e tishës si të janë është, por, që thotë do të e mi e thotë, Allah u lartuar do, që njëri u të përshgojnë mirë, të shqyrtojnë mirë, dhe kjetë ja, për daluar gjerat në momentin që vinë dilema dhe gjëshima. Dhe do, menëshurin e klo, në momentin kër vinë ekshet, që në menëshurin njëri u në dalon vetën e si nga haramë. Në shtarë, me intelijentë dhe besimë, arrin që të dalloj kush është vërtetë dhe kush nuk është vërtetë. Kush është mira dhe kush nuk është e keqja. Prandaj të dietare duhet i vrejë mirë këtë çështje. Dietare duhet i vrejë mirë këtë çështje, duhet i këtë parashysh jashtë për ishit fjalët e Profetit paqja dhe lumja Allahu ta. Atëh, çështë u bota çdo kush flet çat dëshiroj, ton këndimin të mirës me kokën timin, thon, nuk ka lidhë fare me temën. Jonih hadithin që ka thënë profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam, hadithin që ngjarje që ka ndodhur për Vjedostrin Transmeton Jaber Radiyallahu anhu, se Qutb ibn Rabi'a i tha një person, i tha një ditë, po ishte ulur në këshillën e kurishtëve. Dhe për Vjedostrin ishte ulur xhami i vetëm. I, i tha: "O Kurish, pse mund të shkoj tek Muhamedi t'i thasë ti të paraqisë ti diçka mbas sa je pranon?" Edhe mbas sa i pranon, edhe ti ja japi më të tanë, dhe të ndan të hesht, shok, yekufu anna, yekufu anadhu, heshti mos e shajë ritale mos flet asgjë për ton. Edhe kjo ka ndodhur kur u bë musliman Hamza. Edhe pamë që numri profetë, i profetëve, numri i shokëve profetit as tre, po shtohej. I than, "O bululul, shkollë fali." Po për këtë shitë, tek këtë arabisht. Edhe u ngritu të ve. Në këtë shkollë për veten, dhe i tha, "O djalë vlojtim, ti je tek ne, domoshi një njeri me vlerë, që ti e di fo mirë. Edhe ti nuk e sheh diçka të rëndën popullin ton." Dhe ke përqarë gjëmatin ton. I ke qurë të mende lehtë njëzit me logikë, njëzit tanë me logikë. I ke sharë i dujt tanë dhe fejnë fejn e tyrë, dhe mërë, ten tonë. I ke qurë që qafira ata që kanë qënë parë tonë. Ke fërë të bëji me në mëma minë e bë e himë, për të korejshme. I ke qurë që qafira ata të parët që kanë qënë parë nëshë. Për në për të gjohë po të përre parë qizë dishka, nëse ti parë në dishka p Nëse ti të dëshiron për këtë gjithë që ke si jellë, të dëshiron pasuri, ne të mbledin si pasuri dhe të ti të bësh në mëtë pasurit të ta. Nëse ti të dëshiron ndër, ne të bëjmë që të parë në tonë t'jeshtë me i lartë jonë. Nëse ti të dëshiron për shtetë, të bëjmë mbretin tonë. Nëse kjo që të vijen ty është mundi që të se të largon të të si edhe një mjekë që të paguim e legës dhe që të kombaroj, të shërosh. Dhe e a dhe profeti u stonimi ta mbaron, po mbaron. Ai i, i lexoi disa jetë nga surja ë në faqen e tij. Pastaj ai e lexoi për këto, kërkon deshën për mbaroj, i tha profetit se nëse ti i djalo do të bëj çfarë thua. Sikur të gurë Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe edhe të më të do pit të stilë të procesa logjika njerëzore, i cili nuk përlohet bashën bret. Këta duhet të thonë tashi domoshta, unë ta bëj mbret kafirin. Kurse të ngumë me vëdi tanta bomret, vetëm hesht. Po të mhesh, hënu për ne. Kushta, jo vetëm që nuk po heshti, po po flasin për ta mbrojtur otom të vërtetë. Logarit vallahi, po të më vjen turbë. Muan vjen turbë para Allahut që ne tash diskutojmë me njëri tjetrin për Ta Gutin. Edhe të krijohet përçarje ndër muslimanëve për hir tësë çështje. Në koqë që ai armiku i vërtetë i muslimanëve, eleta, jo ne. Kurse në të vërtetë çështja është bërë sikur ne jemi armiq me një tjetrin. Ja për çfarë muslimanëve kjo është realitet, nuk e mohon dot njëri. Edhe është për kipete, është sfihure, është share, çfarë nuk e mban subhanallahu. Në emër të Allahut, për hir të dëmit të dobis. U thon nuk duhet ta hap barkun, tash duhet të rregojë ato që më kanë ndodhur mua për, të, dëbis, të, këta shopin, për të, të më dëbis, sepse kta çu shohin. Për hir të dëmit të dobis do më ndihmot Tagutin, edhe shkel vllain musliman. Kupton? Mu, mua. Ju ti. Edhe Hoxhallarja vetë do të di shumë mirë. Kjo është dëmi i dobis. Aha, faleminderit. Kjo është kjo është dëmia do bia. Atij më është ky hadith i të cilin tregova që përfillson nuk fënoi jo vetëm që ti zgjidhat apo nuk parnoi që të ta zgjidhn ata bonin të parë. Ku drejt çfar? Ku drejt heshtjes. Kta u bëthem domodin në momentin kur ti voton. Kur ti e shikon që me anë të këtij votimit do zgjidheni personi që do të vendosë ditje. Detyra jote kush është Natyurotë shtiti ta mbështetësh, apo ti thua se ti ke frikë Allahut dhe largohu se kjo ndojë jo lejohet në Islam. Kush dëtyrojotë? Natyurotë jote është teatra. Kyre jote ti ti të na ndalosh dhe thua se ti ke frikë Allahut sikëse lejohet në Islam, do nuk mbështet në armë, sepse Allah i mëdhur ka ndaluar të llojëm mbështet në armë. Ne ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, nuk ngrihet në të gjitha formet. Edhe un po të them shikojmë realitetin. Realiteti ka treguar që çdo kush qi ka pretenduar ta ngrej fein në këtë lloj forme, siç se kjo fatikisht ka metode, siç thotë ky vllai që ta kanë dhënë isbuta hiri për këtë ide që po ta mund. Kupton? Këtë mendoj që për ndonjë vllai që ndei ixhuanat parë. Kupton? Ixhuanat vetë janë luftëtarët e kësaj ideje. Vllai i zhytëm. Ixhuanat e luftëtarët e kësaj ideje. Pasëm më brapa ka hyrtë selefit, ata që i thon vetë selefi, janë bërë dhe shefë albani, domodin këta njerëz të tjerë të marrin në politikë, dhe i qyren selefichun muta selefin. Që do të mutesullin mendje për të dyën se lëvi, kupton? Dhe tek apo mendoni kështu për fort për Abdurrahman Ibn Abdul Halik. A do të thonë la hawla quvete nabiyyu, po ishte mendojë Abdurrahman Ibn Abdul Halik, do të bësh kështu domosdoshm. I xhonxhije me radhë, qoni, qoni, sheh Albanian ta xhonxhije, Rashid Albani. Edhe kur ka lejuar aty, siç ka thënë djeta, domosdoshm, elja azum ala mabd, ka lejuar me urrëtie, nuk e ka dëshuar të gjëja. Kupton? Dëveshion shqiptar po të shikosh, Përse për sa i përket hyrjes parlamentit nuk e lejon në absolutë. Ma di është i Shqipëria e quajnë hyrje parlament kufër. Kufër e quajnë. Dhe këtë ka prondit, ka se të kam kasetën e vetën, kuptonë? Dhe ti di shumë mirë domethënë, vetësh e shaibon të qufër amerikan ti e di problemet që nëse nuk ka nevojë mua hapse çështën, kupton? Paraqë unë si kufër të vogël. Nëse pra <të> <të> <të> <të> <të> <të> <të> <të> nuk e di çështën. Nuk është nevojsh me hyrje çështë, po ti e di shumë mirë dhe unë di mendimin tim lidhur me këtë çështje. Kupton? Po, është. Atëherë. Me çastë tek që çështja e përçarjes, se tjera të tjerat janë mahbete që i pësoritë edhe kanë këpsej disa erë. Po, nuk mund të bësh punë qëgjë. Mi, ka normal. Çështje e përçajs, tani problemi është ku se kur trajtohet një gjë që është gjuna, kupr, kupr gjunaçë, kupr, e kjo nuk është e lehtë. Do dihet problemet në fjalë që shkaktohen. Dhe kjo sjell shkakton amudhi, shkakton probleme. E, është trajtuar për të marrë e më potime si kukërë. Dhe nërmërën e shkakton probleme. Shepse të gjenë të rejti e sotë a kufton si ka mundësi që ti dhe më, më dhejën kukërën. Si ka mundësi që ti mundë të nëzitë në dojnë nëri që të vej kukërën. Në nërmërën pjoa shkakton probleme dhe sotohet. Dhe pas të të të uëshë a kuftonë Për shkak të tyre kushtetarëve ne përçalimën me njëri tjetrin, nuk është fare kështu, ba. Sepse nëse një person për shemb bën pije alkolike, i bën kupër, e pastaj u thot tjerëve për çfare për shkak t'ia ndezët i kumçuar nu, do thon, po po po po përplasesh po, po, po, po, me mua dhe më kërkon me forcë u që të bini vetë që është kupër? Jo, ba. Ne nuk kalojmë në ekstrem për shkak pushtetarve. të kushtetarëve, sepse kushtet janë nga djici. Edhe ne t'kallëm në ekstreme dhe t'bëjmë kufrë atë gjithë është kufrë. Apo t'kallëm në ekstreme dhe t'bëjmë kufrë atë gjithë kufrë sepse përja nërëtë dhe i moralët janë qitë. E kështë më rratë, pra kjo në gjithë nuk shëndratë. Normalishtë, mendimet ekstreme t'jëdhën si probleme dhe përqarje me e hlissu me jo. Dhe të një që pjesmarje në botimet, gjithë do rratë është kufrë, është mendimet ekstreme. Se ne terruam me argumente shumë qarta, që jo çdo rast mbështetja e kafirëve. Ne shohim se një grup kafirësh, është probabli grupi që është akoma me dëmtim tani rrezikshëm, lejohet që të mbështeten grup, për mbështetjen e një grupi tjetër. Kjo është një tip kufër, sepse nëse do të ishte kufër, atë do të kishin bërë kufër të sahabët, të cilët dorëzën që të fitonin rohas kundra persianëve, gjë të cilën unë e përmenda dhe po e përsëris sepse është argument i qartë. Së zodi që kufër kjo do të bëjmë kufër, do të thonë në çdo ditë, në çdo moment se të paguajmë, e paguajmë këtë shtet. Është kështu më ran. E përsoj për këtë fënie të më ai thonë sepse ne se ne kemi alternativë tjetër. Do nuk kemi të shkojmë votime. Pra janë ditom, ne pranojmë që janë ditom. Njëri ose tjetër do të, të marrë pushtetin. Por kemi alternativë tjetër. Tanë normalisht që ne interesat tona mund të mbrojmë me forma të ndryshme, që janë të lidhshme dhe janë palishme po dhe damet mund të shmange me format të dryshme por ka damet të cilat nuk mund të shmange në vetë të përmet të pushtet edhe ka do di që nuk mund të arrinjë në vetë të përmet të pushtet ose mund të artikulojnë që është jenë disimë në ndryshet ka damet që vërtet mund të shmange pa pushtetit por që të shmange në mënyrë mëtë përstosur duhet që që jenë në më bjetë një pushtetit sano kundan për çka ka nevojë njerëzit për pushtetin. Vëndom jasht po jap një rakë të përshtysur. Një qytetar komune merr pastruajtë njerëzve, merr taksat tatimet e këqë më ranë dhe i fut gjithën e çep. Një tjetër vjen gjysmë. Njerëzit vinë dh ta bëjnë ndëllimin shumë qartë me fytyrë.